Salli fardus subahi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala jika sendiri Adaan ma'amuman lillahi ta'ala jika menjadi makmum, Adaan imaman lillahi ta'ala jika menjadi seorang imam